5. fejezet Azóta is sokszor kérdeztem magamtól, történhetett-e másként? Ha Laskili nem jön értünk, hogyan szabadultunk volna? Nehéz most utólag megítélni, igaz volt-e, de az utolsó ott töltött évben úgy tűnt, sikerül lassan lépésről lépésre meggyőznöm márt. Kölcsönös apró engedmények egyengedték a megértéshez vezető utat. Közben Pilagú egy másik megoldással kísérletezett, amilyen önfejű volt természetesen titokban a hátam mögött. Dis legtekintélyesebb és legerőszakosabb kapitányát Tavapának hívták. Ha nincs zsákmány, mint marakodni lehet, vagy személyes becsvágy nem keresztezi a másik szándékát, a hajósok hamar megértik egymást. És Pilagú akaratlanul már akkor felkeltette Tavapa érdeklődését, amikor Pilagú még azt sem tudta, hogy disznek van ilyen nevű kapitánya. A nagy tanácsban Tavapa legádázabb ellenfele Nisnám volt. És Tavapa már érkezésünk napján értesült arról, hogy a dicsőséges Nisnámot Pilagú lökte végig a fedélzeten. Nisnám eltűnése után ő lett a hajóhat parancsnoka. Csodálta Pilagút, mert ő volt az egyetlen, akit önmagánál is erőszakosabbnak és ravaszabbnak ismert meg. Pilagú, zavaros magyarázataimból nem mondhattam meg az igazat még neki sem, és ahogyan már palotájában bántak velünk, hamar rájött, a feje majdnem olyan biztosan ül a nyakán, mint a vanában. Rákta az unalom, míg észre nem vette, hogy tavapa az alapjában véve szelíd és béketűrű szumurrinál százszorosan jobb alany, pedig szurkáló, lekicsinlő megjegyzéseivel néha Szumurrit is az őrjöngésig tudta hozni a sodrából. Tavapa nem őrjöngött, ahogy a vén vénhajós egyre többet engedett meg magának, tavapa lassan úgy kezdte tisztelni, mint a földre szállott tengeristent. A hajóhat parancsnokán keresztül pilagú befolyása idővel kiterjedt a nagy tanácsra is. Nagyszerűen tudott bánni az emberekkel, ha kellett, nagy szájú volt, akár egy részeges kormányos, a következő pillanatban pedig óvatosan visszavonult, mint a remeterák a kagylója alá. Hosszú és bonyolult szálakkal kötözte magához, akire szüksége volt, és ki mozdulva a palotából, bár az utolsó két évben már ezt a tilalmat is enyhítette, veszélyes játékba kezdett. Hogy mit főztek ki tavapával, azt már csak avanában tudtam meg tőle, mikor már mindegy volt de Pilagú még akkor is őszintén sajnálta, hogy nem sikerült. Tavapa, bár a neve hasonló, nem Vaspana ágyékából származott, ezért jól tudta, már soha nem egyezne bele, hogy mint Ruara férje a trónra kerüljön. De neki nem is Ruara kellett, csak hatalma megerősítésére egy olyan cím vagy rang, ami több, mint a hajóhat parancsnoksága. Letérdelt elém, Atyának nevezett, úgy örült hálálkodott, mikor azt tanácsoltam, hagyja meg Márt királynak, házasítsa össze Ruarát Ailannal, hogy később is legyen, aki a palotában lakik, aki előtt a tavasz ünnepen a papok füstölőket lóbáljanak. Zavarja szét a nagy tanácsot, és a hajóhad, a katonaság nevezze őt a szigetek védelmezőjének. Így minden hatalom az övé anélkül, hogy az utódok bosszúját a fejére idézni. Cserébe azt kértem tőle, hogy engedjen haza bennünket. És ezt megígérte? Meg, Isteni uram! Azért vitorlázott el gurru idején isből, hogy összeszedje a többi sziget hajóit. Azt mondta, ha visszatér, tíz napon belül minden úgy lesz, ahogy én tanácsoltam, és királyhoz méltó kísérettel küld bennünket avannába. Tapapának szerencséje volt, három napot késett, és nekünk is, hogy nem találkoztunk vele. Hogy csak ennyit késett, azt a nárati király mondta el visszajövet, aki az új hajózási évad elején először szállított únt hemti böldisbe. Vakmerő ember volt, mert az a szövetségi viszony, ami a déli partvárosait Avanához fűzte, veszélyes lehetett rá. De mikor Pilagu figyelmeztette, csak a vállát vonta. Akkor a tűzben a bronzedények is megolvattak. Ha leszedik a fejem, nem akad hajós, aki únt visz nekik. Ha békén hagynak, esre ideje előtt még egyszer fordulhatok. Tőle tudtuk meg azt is, hogy Tavapa nem akarta, hogy királját tegyék. Szerényen megelégedett a szigetek védelmezője címmel. Dísz trónjára, mint ruara férje, a tiszta vérű Aylan került, aki valószínűleg még ezen sem csodálkozott. Pilagú szeme felcsillant és könyörgött, üzenhessen tavapának, mikor a narati királya második szállítmánnyal diszbe indul. Így megoldódott, hogyan juttathatunk kockázat nélkül hír diszbe a vöröshajúakról, kártérítést és új szövetséget is ajánlottunk. Pilagú személyesen ellenőrizte az agyaktáblára írt levelet kísérő gazdag ajándékok berakodását a narati hajóra. A kapitány külön tíz kagyló aranyat kapott, hogy eljuttassa dísbe, de ő bizalmatlanul azt morokta, az arany maradjon csak itt, amíg visszajön. Aztán megérkezett Edlán, a nagy király követe. Az eredménytelen tárgyalások, vagy numda halála és temetése kiszorította gondolataink közül a mogorvan narati kapitányt. Talil kapta a reménytelen feladatot átvenni numda örökét, így ő jelentette nyolc nappal a viharisten ideje előtt, hogy itt van a narati. Levelet, üzenetet hozott? Ugrattam fel. Nem szólt erről, isteni uram, csak az aranyról. Hozd be, és üzenj Pilagunak, siessen ide. Egyszerre értek az ajtóhoz. Pilagu még lihegett a futástól, szeme várakozóan csillogott. A kapitány... Illendően üdvözlésle emelte karját, és hallgatott. Megkapod az aranyat, mondtam türelmetlenül. Csak beszélj már, barátom. Hol a levél, amit hoztál? És szóban mit üzent tavapa? Akkor is megkapom, ha semmit nem hoztam, bögte ki nagy nehezen. Hiszen azt mondtad, pilagúr. Azért kapom, hogy a ti leveleteket, ajándékotokat elvigyem. Szavartan elhallgatott, és hallgattunk mi is. Pilagú fölemelte a kezét, aztán lejtette. Megkapott, kapitány, szólalt meg végül Talil. De miért nem hoztál levelet? Siettél? Éreztem a hangján, maga sem hiszi, amit mond. A narati gúnyosan elvigyorodott. Azt hiszed, kincs tartó úr, hogy azok levelezni akarnak Avannával? Nem tudta Talil nevét, de inkább neki mondta. Én mégis isteni úr voltam, azokkal nem tanácsos így beszélni. Kinek adtad át a levelet és az ajándékokat? kérdeztem. Tavapa úrnak, a szigetek védelmezőjének. Mit mondott, amikor átadtad? A kapitány megijedt. Láttam rajta, itt hagyná a tízkagyló aranyat is, csak ne faggassam. A csend hosszúra nyúlt. Pattanásig feszült. Felhelyj, barátom, mordult rá Pilagu. A vendégbarátság törvénye véd, de ha nem beszélsz, éppen a vendégbarátság miatt hallgatok, védekezett a narati. Nem ismételhetem el itt, mit mondott a szigetek védelmezője. És a levelünk? A ládikóval együtt földhöz csapta a táblákat. Ki se nyitotta. Fölálltam, megindultam a kapitány felé. Ilyetten hátrált, pedig csak ki akartam menni a szobából, itt hagyni a Naratit. Pilagú arcán a megdöbbenést. Talilén az értelmetlen, tehetetlen vigaszt. Végig siettem a folyosókon, föl a lépcsőn a palota tetejére. Hallottam, hogy pilagú szuszogva igyekszik utánam. Nem vártam meg. A tetőn akaratlanul is odavitt a lábam, ahonnan annak idején a viking indulását néztem végig. Nekidőltem a széles párkánynak, és addig erőltettem a szemem, míg láttam, hogyan ereszkedik lefelé vakító tűzcsóvájára támaszkodva, de némán, mennydörgés nélkül az indítóbástjára az új viking. Itt kezdődött, és itt ér véget, ha megérem. És addig? Pilagú ért, levegő után kapkodva fogta a párkány szélét. Csak most, hogy Numda már nem élt, vettem észre, Világos kék szeme ellenére mennyire hasonlít a bátyjához. Pihar jön éjszakró, pilagú, nagy vihar. Reménykedve nézett a felhőtlen égre, hát ha csak arról beszélek. Nem pilagú, nem esrára gondolok. Még nem látni, pedig láthattuk volna, mikor elindítottuk. Lailban, disben és öregek vagyunk egy ekkora viharhoz. Ez a legnagyobb baj, pilagú. Mondani akart valamit, bizonyára tiltakozni, hogy az Isteni úr soha nem öregszik meg, mint a hajón, amikor Enitet megtaláltuk, aztán csak sóhajtott, és az üres északi látóhatárt nézte. Tudtam, mit lát.